بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ديوزر هو على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان wasaf bi ajma'in subhanaka laa a'lam lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabb israh li sadri wa yassir li amri wa halul rukrata min lisaani ya qawil rabb ihdini ila mujalasin wa akhrijni mafrajan fi dhikril waj'al li min ladunka sultana nasira amana alhamdulillah syukru baghda subhanaka ya tamm kita masih hidup Alhamdulillahillazim Ahiyana Ba'adana amatana wa ilaihi Syukur kepada Kerana masih dapat hidup Dah dapat kita sembahyang Kadu subuh secara berjemaah. Yang mana dalam satu hadis disebut Man salah subaha fi jama'atin Faka'an nama Salat laylatakullah Okamakuan Berang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, Seolah Allah Dia telah mendirikan. Sebab mana, mana dia telah Kiamulai sepanjang malam Ini satu package Satu apa nama ni Motivasi Yang dikhabarkan oleh Nabi SAW Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita Kerana Allah. Jadi pada pagi ini Saya akan baca beberapa hadis Nabi SAW Berkaitan dengan Ilmu dan ulama InsyaAllah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu. Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau amin walau ayat wahdithu an bani Israel, walau haraj, walau haraj. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Alhamdulillah bin Amru ni rupakan anak kepada Amru bin Al-Az Amru bin Al-Az ni seorang Apa, apa nama ni sahabat yang hebat Yang pernah menjadi governor Di negara Mesir di negara Mesir Yang masih ada masjid di negara Mesir Ternama dia Masjid Amru bin Al-Az Sesungguhnya Nabi SAW bersabda Sampaikanlah daripada ku walaupun satu ayat Dan ceritakanlah mengenai imani Israel Tiada sebarang kesempitan dan losik. Maksudnya ayat di sini maksud nasihat atau budoman yang membezakan perkara yang baik dan buruk. Nabi sur kita ni menyampaikan. Sebab sifat nabi tu sifat tabligh. Nabi ni dia ada empat sifat. Yang pertama sifat wajib bagi nabi sendiri amanah, tabligh dan fatanah. Jadi antara ni sifat nabi tu tabligh menyampaikan. Menyampai ni bukan kerja orang tablis saja. Semua sekali kita ni kena ada sifat nak menyampaikan Terutamanya kepada ahli keluarga kita kan? ha, Maksudnya ayah minta sampaikan kepada isteri Bukan setakat nak sampai nak poligami ha, Orang kita ni bila nak beritahu isteri nak poligami Itu je Semalam saya dimarahi oleh seorang musliman Bukan dimarahi, di nasih Ustaz ni kata dia kalau insya-Allah ada je buat boleh kami dengan bola. saya pun. Ah, waktu Mohalidi marah buat Negeri Sembilan kalah tu. Ustaz tadi. Tu Negeri 9 kalah. Hah? Negeri 9 kalah ke? Kenya Jogo FC. Entah dulu. Ada kata ni mak, entah Negeri 9. Saya bila lagu Negeri Sembilan dilatih di di dilakukan saya sendiri. Apa yang lama berada di luar ni Duktus halang tu negeri tengah ni kan. Jadi dia kata Ustaz dia beritahu Syarat nak Syarat-syarat poligami -syarat ni ada yang syarat wajib Boleh jadi wajib poligami Dan ada orang tu boleh jadi sunat Ada orang tu boleh jadi makruh Ada orang tu boleh jadi haram poligami <tuh> Haa Ustaz Al-Milahan Al saya beritahu kan ni Ada tu asal milahan ni Mesti ada takwa kalau tak kuat tak boleh dengar. Otor Ustaz Shamsuri. Eh. Jadi saya sampaikan bagi Ustaz nak tu sampaikan. Jadi ayat ni maksudnya memberi nasihat. Nasihat. Bahawa dalam Islam ni ada satu hadis Nabi ad-dinun Kalau kita baca kitab hadis 40 tu, hadis yang ketujuh terjalah saya. Ad-dinun Maksudnya agama ni sendi agama ni nasihat. Sebab itu kalau orang tu dia tak, uh, dia, tak, dia tak ambil kesusahaan dalam nasihat ni Maksudnya hilang sendi ya? ha, Sebab tu kita ni kena nasihat Suami nasihat isteri Isteri nasihat suami Apa uh, nama ni ibu ayah yang nasihat pada anak-anak Itu merupakan satu perkara yang Berteraskan kepada agama ha, Pemimpin nasihat pada rakyat cuman. Rakyat boleh nasihat juga pada pemimpin ha, tu. Sebab tu dah semahiyah Ha, kalau misalnya tu imam tu terlupa akad ah, apa boleh ingatkan. Ha. Tu dah sembahyang, apatah lagi dalam tahajud tu. pak situ tu. Ah ha. ha. ha, jadi, dah lihat ada yang membezakan antara baik dan buruk. Sebab hari ini banyak perkara nampak baik ada perkara tu Nabi SAW alaihi wasallam telah menegak daripada menceritakan tentang Bani Israel Ketika hukum akan Islam dan tapak agama belum pukuh kerana dikuatiri di fitnah. Apabila tiada lagi perkara yang perlu dikuatiri, maka diizinkan tak boleh. Maksudnya Nabi ni waktu permulaan, Nabi tak izinkan cerita tentang Bani Israel ni sebab waktu itu masa fitnah lagi. Tapi dah masa sekarang ni Nabi suruh kita cerita. Sebab tu cerita tentang Bani Israel. Penyelenggan yang telah diwak oleh Bani Israel. Sebenarnya Israel ni tuan-tuan, nama Israel ni bagus. Israel ni maksudnya nama yang digelar kepada Nabi Allah Ya'aqub alaihissalam ha, Yakub Isra'il, ni maksudnya kekasih Allah ha, jadi selepas dia khianat kepada Allah Nabi Ya'aqub tak khianat tapi pengikut-pengikut ha, dia sebab tu ha. itu berkaitan dengan Bani jadi Bani Isra'il ni kita kena study sebab apa banyak daripada ayat Quran tu berkaitan dengan Bani Isra'il kena Bani Isra'il lah, dan sebagainya untuk, untuk memberi peringatan kepada kita semua Ha, siapa musuh air ha, ni kita dengan israel ni rasa macam biasa ha, tapi tak semua orang di israel tu jahat juga ah kan. ha, yang jahatnya yang zionis zionis dah tadi israel ada orang Yahudi masuk Islam ada Yahudi pada zaman Nabi masuk Islam ada nama dia Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam masuk Islam dari ni pun ada orang, orang Yahudi yang Islam yang jahat tu zaudi Yahudi zionis ada jahat ni. Yang ada dalam berperang dengan Yahudi ni tanda nabi pernah berperang dengan Bani Qurayzah tak silap tak. bila nabi berperang dengan Bani Qurayzah, nabi perang dengan Bani Qurayzah je. Dengan Bani Khaybar nabi tak perang. Waktu perang dengan Bani Khaybar pula. Ah Yahudi ni banyak. Antara Yahudi-Yahudi tu antara Bani Khaybar, Bani Qurayzah, Bani Nadir, Bani Khaybar. Tapi dalam Islam ada perang Khaybar. Ah ha. Sebab itu kita ni uh, Ya khaybar ni betul, betul juga kita sebut Sebab kena ingat sejarah Macam mana jahat ni Yahudi ni Dia men-men-men khianati Islam Dari dalam Nampak dia sokong Tapi akhiratnya dia buat perjanjian dengan musuh-musuh Islam Itu pun Yahudi Tapi nak beritahu Yahudi ni percaya daripada Nabi Sebagai contoh hari ini mereka menanam pokok-pokok Nama dia pokok Rolokok Ha, pokok Rolqaq ini sejenis pokok Yang mana di akhir zaman nanti Nabi kata Semua benda ha, akan menjadi penyaksian Maksudnya akan beritahu bahawa ada Yahudi je Maksudnya pada akhir zaman ni Yahudi akan bati dibunuh oleh umat Islam ni Kita akan berjaya memerangi mereka ha, Jadi antara pokok-pokok lah, Tapi ada satu pokok saja Yang tidak menceritakan ataupun yang melindungi Yahudi Iaitu pokok tu namanya Rolqaq jadi hari ini, orang Yahudi duduk tanam pokok tu Di negara tu. haram <tuh> Dia duduk tanam Maksudnya dia percaya pada hadis Nabi SAW Dia lambat lain, dia bukan tak percaya dia lagi ha, Dia tahu Orang Yahudi ni tahu kebenaran Islam ha, Macam dulu juga Abu Jahat Abu Jahat tahu bahawa Nabi itu rasul. Tapi dia tak nak ikut Nabi Sebab kalau dia ikut Nabi Maka terencatlah ekonomi dia Ekonomi apa? Ekonomi jual berhala Sebab Abu Jahat itu tohkir berhala besar so di Mekah waktu itu orang datang buat haji waktu itu beli berhala sebagai sebab ini orang balik uh, haji waktu itu bukan haji yang tidak, tidak betul lah haji kelilingi tambah telanjang jadi dia jual berhala dia orang datang uh, beli berhala jadi kalau dia ikut Islam maka hilangkan sumber pendata, pendapatan ekonomi dia sebagai penjual berhala jadi sebab tak ada orang ini dia tolak Islam bukan dia tak tahu Islam. Islam itu betul dia tolak sebab ada kepentingan Ha, pentingan penjara tu hilang datang kuasa kampung <tuh> <tuh> habis, habis lagi elang naik sekarang uh, ustaz maksud bukan di sini tempat lain atau ni macam maruh maruh-maruh minggu depan tu tak datang minggu sekali lagi tu <-tuh> uh. tapi ya Tok Guru saya kata kalau kita tahu perkara benar orang maruh betul saya ingat Tok Guru saya pesan dulu dia kata kalau mau tahu perkara benar orang maruh betul tapi kalau memberitahu perkara itu tak benar Orang suka Musa' ha. Saya ingat ke Sebab Islam ni akan dimusuhi Orang bawa Islam ni tahu tu akan dimusuhi ha. Sebab tu Mula-mula dimusuhi Lama-lama disayangi Sebab itu apabila tu Ayat Izzaja Anasurullahi Wal-Fatthul tu Izzaja Anasurullahi wal Ah Ibnu Umar Anak pada Zaini Umar dia menangis Dia menangis sahabat lain hanya sebab pun menangis Memaham tak ayat apa yang Allah Ta'ala tu Izzat ajaran asurubat iwalfat Maksudnya bila datang kemenangan Maksudnya Nabi dah tak buat berlama lagi Dah kita Sebab bila kemenangan datang Maka Nabi akan wafat Jauhnya pemikiran ibnu Umar Dia nangis. Sebab sebab itu bila Islam menang Orang akan datang kepada Islam Orang akan ada yang menopang Itu sifat dia Jadi sekarang ni orang nak kepada Islam Alhamdulillah dan nampaknya Islam dah semakin nak dimenangi insyaallah isu ni sekarang kita lawan dengan Islam macam-macam kita suka dengan 9 juara bola sepak tak ngis tadi parah sangat betul amarlobi dengan bismillah Allah barok tapi bila main je bola tadi nak bismillah nah oh kita pun pakai baju dengan bismillah katanya padahal orang gano macam tu tapi berotot kutu ada bila benda oh, aku akan nyatakan asal apa patutnya kita jadi penyokok tapi tak salah juga tak boleh jadi sekarang untuk sokong asal ke Islam tu, apa? Mustahab sahaja. Saya jadi orang macam berakulah sih. Jadi seluruhnya tentang hadis daripada Umm Zaid bin Sabilul Djamahwa anhu. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Nabiul Djamahwa anhu, Sama'ah minna hadisan, fahfizhuh hatta yuballuhu rayat. Firab hamil fikih, ilah man who aqhom, warab hamil fikih, ليس ببفكي بفكي. Dari Zaid bin Sabir, atau yang beriman. Zaid bin Sabir ini orang berkan. Zaid bin Sabir seorang penulis wajib yang hebat. Kalau Zaid bin Haris dah tu, anak anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Allah menyerikan orang yang mendengar suatu hadis daripada kami lalu menghafalnya sehingga ia menyampaikan kepada orang lain kemungkinan seseorang itu membawa suatu kefahaman kepada orang yang lebih memahami kemungkinan juga orang yang membawa suatu kefahaman sebenarnya ia tidak memahami maksudnya menyerikan di sini men ke akhlak dan meninggikan darjat sebab itu kita kerana elok darjat nak tinggi nak, nak, elok dajat, nak, nak elokkan darjah Nak elokkan darjah Nak elokkan akhlak Mesti belajar Mesti belajar agama Sebab tu hadis ni Sumber tu ha, Sebab hadis ni tuan-tuan Nak faham agama Mesti melalui hadis Sebab hadis Nabi ni uh, Nabi ditugaskan untuk memahamkan Apa yang Allah Ta'ala turunkan Daripada melalui Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran ni ada kita tak faham ha, Contohnya Allah Ta'ala suruh kita Akhid mus'alah diri kalau sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Jadi nabi yang menterjemahkan. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahlah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Bila kita tengok Nabi sembahyang. Ha, apa dah tengok video Nabi sembahyang. Ha, cara nak tengok Nabi sembahyang kena kaji hadis Nabi sallallahu Nabi sembahyang macam mana? Angkat takbir macam mana? Batu kita buat angkat takbir macam jenis. Ada angkat takbir. Ha ada yang tak tak boleh nak, nak takak boleh apa dia? Ha, soh bukan tak? soh yang sebut-sebut ni buk soh soh bayar tapi kita nak yang lebih yang lebih apa abda. lebih abduh sebab ikut Nabi ni abduh sebab tu sahabat Nabi ni sahabat Nabi ni ada yang tinggi, ada yang rendah Nabi ni sedang boleh, Nabi ni comel tu. sebab tu tu tu beli satu buku bukan saya jual buku dia Syamail Muhammadiyah Buku keluarga, harga biru Harga dia RM50 je RM50 hari ni Sikit sangat duit RM50 Ada orang dapat RM100 pulang semula Pertanyaan beli kitab tak, Dapat duit RM100 Dia pulang pulangkan balik, pergi beli kitab Dua biji tak rumah, dah haram Astaghfirullahaladzim Ini contoh uh, je Tak ada kena-mengena hidup, hmm, saya bermain mati Buku Syahmat Muhammadiyah ni jalan-jalan Uh, kerana susunan iman iman jadi yeah. jadi ada seorang ulama di Jordan kata uh, siapa yang ada buku ni uh, seolah sal dia warasat Nabi SAW alaihi wasallam dalam rumah dia buku uh, sahabat Muhammad ya kisah okay, so, Nabi-nabi ni jom semak uh, sahabat yang yang, yang, yang, yang akan Nabi ni ada seorang sahabatlah dia ni seakan-akan dengan Nabi muka dia dia Nabi bentuk tubuh dia pada dia Nabi iaitu Jaafar bin Abi Talib tu ni, iaitu sepupu dia. Ha, sepupu Nabi nama dia Jaafar. Uh, Jaafar At-Tayyib At-Tayyib. Ha, Dan gelaran dia badia ni Jaafar dia digelar mempunyai dua sayap. Sebab dia dapat sayap syurga. Ah ha, orang ini dapat sayap kan, sayap apa? Sayap terbang. <laughs> tahu tu tiga lelaki tu, apa Jaafar ni dapat sayap sebab dia dalam perang Badar tu kan dia mati syahid sehingga singkatnya daripada banji Islam tu dorang dikepit dengan tubuh dia. Habis tenaga dorang dipancang oleh tentera Rom. Ah ha, pancung. Akhirnya dia peluk banji Islam tu sebelum diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ha? Ha, ah Abdullah bin Rawahah. Ha? Dia hebat az-sahabat dan tuan. Apabila dah habis nabi kata mula-mula dia pegang oleh ni. Ah ha, sahabat ada tak? Selepas ni selepas ni. Nabi kata nabi kata sampai tiga ya asal ha, batu tu ahli be Awali ambil sebatu itu Khalik ni mula-mula kain biasa je. Ha tapi bila Nabi suruh ni, uh, dah dah. dia doktor sahabat ni dah hadap akbar syahid. Ha bukan ari kita ni kalau tahu kan ni ambil ni beda. Oh tak lama lagi dia lah, datang, eh. ha, tak begitu. Sahabat ni ditawar oh, aku dah syahid. Baktu sahabat ni diceritakan syahid. Mati syahid kita mendengar cerita-cerita dah mati syahid. Ha, mati ni pada zungunya ni sama dia. Cuma baca, macam macam orang mati, mati merempit, mati, macam baca baca lah, pada malam, merempit, sebulan nak merempit, ni yang lama mati sakit. Waktu ni yang kedua dan yang ada lima Sekarang ni, kan, apa yang meneh campi ada lima orang, betul ada lima orang. Ada bermata, apa dia pelakon industri, ber, bapa bapa tak kenal. <tik> dia dia dia derma mata derma mata ha, saya baca dak robak malam tadi berita tim kat petronas tengok berita tu ngguang perdana nak beli dan nak macam apa artis <tik> ha, baca dia tu samit oi aisyah walia ha, derma mata saya dulu sebut nama ni budak-budak saya pening salah tu ustaz sebut tajam macam ni oh nak membetulkan makraish tu <tik> ha, bila budak, budak lagu ingat semua sekarang ni Parliament ada Parliament lagu Mahizil. Seorang penyanyi uh, lumne Mahizil. Bagus tapi ada cerita orang tak boleh beli cerita orang. Beli original sebab saya beli original. <tuh> Mahizil. Jadi baru dah lupa lah. Jadi Zaiden Said yang dekat Nabi SAW alaihi -salam Maksudnya sabda ke akhlak meninggi darjat. Kalau tu nak tinggi darjat belajar. Ha, belajar, kena belajar Sebab itu Allah SWT sebutlah satu hadis Ya fa'illahul <tuh> lazina amanu minkum Wallazina'u tul ilma <tuh> darajah Allah SWT akan tinggikan lazak Ya fa'illahul lazina amanu minkum Wallazina'u tul ilma darajah Ya fa'illahul lazina amanu minkum Allah SWT akan tinggikan lazak orang yang berilmu Orang yang beriman Sebab tu kita tengok ada orang ini berilmu Maksudnya dia lagi lazak Nabi. Tu, hadis ini menunjukkan wajib untuk ilmu bersungguh-sungguh mengkaji maksud hadis dan merumuskan perkara yang tersingkat di sebalik-sebalik, sebab itu hadis ini kena belajar tentang hadis ha, di negara kita ini dah mula ada akhabilah, ada akademi hadis sebabnya, sebab ada seorang imam tu tak silap saya, nama dia Ibn Sirin Ibnu Sirin ni guru kepada uh, Imam Makhuri dan Mujt Imam Makhuri, dia kata asas agama tu pada hadis siapa yang faham hadis dia akan faham agama kan? ha benar mak kata nak beli buku hadis ni tak susah dah ada banyak buku diterjemah dalam bahasa Melayu contohnya buku fatul bari ada dua jilid harga ni 80 ringgit 80 ringgit 180 saya tak tahu dah siapa yang ada kitab fatul bari ni tobat fatul bari ini kitab dikarang oleh imam hafiz ibnu hajar al-asqalani siapa yang ada buku ni cukup dah bagi dia akan kaji hadis ha, Ibaratnya begitulah Bapak, Imam Hafiz Ibn Hajar ni seorang yang hebat Dia tahkidkan hadis Daripada Imam Ibarat sebelum dia Imam Bukhari Muslim ha, Jadi Orang yang ada hadis Dua buah hadis buku ni Cukup ha, lah Nak mengaji Aduh Itu perkara Dan sekarang ni dah ada yang terjemah Terjemah ha, beli ha, Ini dia beli pun sejati betapa? Tengok je ada bijak lah Anak-anak duduk tak boleh jadi Masa Jangan duduk. Saya pahailah juga beli pusi mahal. Baru duduk. Mana nekmak dia? <laughs> Ada orang beli, uh, beli pinggang maka mahal. Aku Akopal betul yang mahal. Aku beli di Perancis tu. Tapi nak makan, makan pinggang pasti. Tak ilah yang Lailah, beli betul tu? Yang koneway, koneway dah mahal. Ha, betul, betul. Aku uh, setahun sekali ayah, ayah Suami tengok. Oh, eh. ah, astaghfirullah. keris kira sini lah. Barang ah. yang mengatakan kata saya pergi pakai sisi saya dia beli apa tau esok sisi saya pun boleh tutup laut betul juga lah kan bukan minggu yang letak ikat kering juga jadi bangun-tiba pun letak lah ayam percik juga ayam masak Ada, ada jamuah tak? so saja dia kurang saya nak cik-cik saya ada saya kata ada jamuah dia pergi habis dia ambil Lepas tu dia pergi suruh kita makan, kita makan Tapi tu dia kata mula Tapi ada kelas yang ni nak? Tidak ada kelas yang ni nak? Yang tak ada kelas? Guru? Aduh, benar nampak lagi Saya baru kelas aku duduk lah Aku duduk lah lebih Lepas tu lah, sampai aku 6.40 Oh, kelas lah aku 6.40 Waktu malam ni ada kuliah pun nak dikajar Mahdi Ambil-ambil Fikir aku, nak naik kata api, langkah? Fikir Eh, nak kaitan api, ya, saya pernah naik sekali Umar. Anak saya nak nak kaitan api, komputer Silap dari Waktu orang balik jabat, Ya Allah, Ya Karim Ramangnya manusia Waktu saya mencadangkan kepada kajian Buat satu lagi Ya, cadang kepada kajian no. Bagi duduk waisang, buat bangunan waisang Ini lah. uh, buat benda tu Rumah lah. Sebab tu, apa nama ni Ada berkaitan dengan Selanjutnya, hadis Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qara qara al ilmi fardatan ala kulli muslim. Saya selalu dengar orang baca kulli muslim, kulli muslimin, kulli muslimin wa muslimat. Ah jangan tambah. Setakat yang saya faham kulli muslim saja. Yang ada tambah muslimin wa muslimat tu ada tambah hal yang orang Jadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik ni datter dia seorang, dia seorang yang hebat, tapi dia ni dia jadi khotanah, dia, dia jadi khotanah nabi. Maksudnya di BMN nabi, kat BMK dia jadi khotanah nabi. Jadi, dia kata tu, khotanah nabi. Dia kata nabi, niswatu dijadi khotanah nabi. Abah dia jadi BMN khotanah nabi. Nabi tak pernah bosu, nabi tak pernah bosu. Nabi pun tak buat gini nabi pun buat gini tak. Nabi tunjuk. Je. Dan Anas bimali ini diwayarkan, dia ni yang <coughs> mana? Ada seratus rupiah orang anak Bini pun rapat kan? Soleh pun ha, Dah harta Anah bin Malik ni dia minta labi, Supaya dia ni ramai Umar panjang Umar panjang Ramai anak banyak harta Semua dapat dia Sebab so, kita ni kan nak minta umar panjang tu, Minta umar yang panjang tu umar yang soleh Dan minta umar panjang Yang laku Umar panjang baru tengok orang buat ni tak betul Lepas tu dia lah, orang Ummu banyak ke apa? Minta baca dengan apa baiknya ummu ah. Ha jangan, minta dengan abah. Ummu ha, banyak tak silap dia. Ah ha, apa ni Ainah bin Malik ni dia, pati ummu satu, satu lebih Banyak boleh. Dah dia banyak hutang. Ah jangan. Jadi boleh minta banyak hutang tak ada. Minta banyak hutang. Ha, jadi dia kata sini menuntut ilmu itu, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Ha, jadi sebab tu menuntut ilmu ni wajib sebab ha, itu kita suruh anak kita menentu ilmu tu bagus atau anak pergi sekolah kenal niat lah eh. sebab kita telah mantar satu jenayah Islam ke sekolah mula-mula sekolah mula-mula darikat -mula darikat pasti kat定. tak kira lah darikat temah ke tapi semua ni pasti lah ni hantar darikat lah pula kita kena asas agama ni sebab betul-betul dia agama ni asas dia kepahamannya ambil daripada ayat kan? tu kan. Waktu kita ni jangan tersilap antara anak tadika nak kwa putih. Jangan putih ni dia akan dapat. Kan? Ha, mula-mula sekali dia kat tadika ni tadika Islam. Nama tadika Islam tak kira nama apa tadika kemas ke, tadika pasti ke, tadika abim ke tak kiralah. Janji ada Islam. Ha, dia pergi tu assalamualaikum. Ah ha, ni I okay, good morning. Good afternoon Bukan kata ni Maksudnya kita nak asah agama Sebab Sebab apa? menurut kalian Lama orang yang dia pegang agama ni Orang-orang dia dapat Sebab tu saya penuh tanya soal, Orang ni dia semayang lah Dia nak kata akhir tu Assalamualaikum tu Dia buka tangan dia Assalamualaikum Haa dia buka dia tutup pula Assalamualaikum Saya tata Sebab budak saya murid saya Saya kenapa kamu Bila bagi salam tu Tangan kamu ni Assalamualaikum Ha eh, Dia kata sebab ayah saya buat tak tak ha, Dia ayah, ayah ambil daripada dia Dah ayah kamu ambil daripada ayah Terimam sama saya pun buat begitu juga Saya kata setakat saya tahu Tak ada pula ada hadis Nabi bila bagi salam Nabi buka tangan ni. Dia ha, kata, kata duduk tak Terimam sama saya pun buat begitu Mereka bergab Kata saya merasihatkan dia Kata kita buat setiap benda ni Mesti ada dalil Ha kalau ha, kita tak buat, kenapa kita buat tapi payah juga ha, itu pelanjar saya payah juga dia nak dia lama juga dia nak ha, ada orang ini, bukan kata-kata bukan saya bincang tak susah, tak susah tetapi kita menambah itu bina'ah, kita selalu kata korang bina'ah, bina'ah, bina'ah ada ha, orang kata bina'ah wahabi ada orang itu wahabi, saya tanya dia orang tahu dah wahabi itu apa dia, ah. dah habis dia lepas itu dia kata bahawa Imam Syafi'i dah wahabi itu dia dan janganlah beritahu untuk kau ini kepada orang mati sebab kalau ikut mazhab Syafi'i dan doa contohnya terkejut bacaan doa bacaan baca, baca ayat Quran ataupun tahlil tu orang mati tu pun sampai kepada orang mati. itu menurut Imam Syafi'i. Jadi itu yang kita buat hari ni untuk majlis ha, ada pandangan lain tapi kalau ikut mazhab Syafi'i bacaan ayat Quran ke bacaan tahlil ke tu orang mati tu tak sampai belum tentu sampai belum tentu sampai kepada si mati Ha, sebab ha itu itu masa Alam. Tapi kita yang kata masa sahih lambat awak diput tahlil. Ha tak ugikan. Dia kalau buat diput tahlil dia wajib ada yang sunat, ada yang haram kita pergi bagi haram. Kalau tu bagi bagi nasihat ada kalauki bukan agul ada ada ada dulu. Kudu hitung macam tu Ada yang wajib ni wajib betul-betul wajib. Diput tahlil tapi kita tengok pula jeputan kawin tu ada apa orang tu, majlis apa ha, wajib ya, orang, jep, jep. dia di segi laki jeputan walimatul urus tu walimatul urus kebetul, apa tu jeputan kedua kawin tu wajib pergi okay. ha, tapi tengok pula ada majlis apa tu kalau ada majlis haram tak payah ha, pergi sebab tu orang pergi makan tu contohnya ada orang ni dia basuh tangan dengan air siram apa hukumnya basuh tangan dengan air siram di majlis kedua kawin hukumnya haram Ha. Sebab apa? Sebab air sirak tutup minum Kalau basuh dengan tu ha, Sebab pun pasti Dan sebab tu orang muh tak sediakan Tisu, tak sediakan air ha, Lek ha, dengan rambut Lek dengan minyak Tak apa ha, start, Dan sebab tu orang muh Tua orang muh basuh tangan, melainkan orang besar ha, Tua orang muh buat satu leper, kalau tak ada air basuh tangan Bolehlah basuh dengan air sirak, ha, tak apa kan Tapi tu orang muh basuh tangan dengan air sirak makruh. Uh, sebab dia tuan umur uh, Sebab tu kita kena minta ke lah rumah Tuan umur boleh tak saya pasang tangan dengan air sirat Dia faham tu kena sedia air uh, Contohnya, contohnya. Uh, Jadi dalam bak tahlil ni uh, Kita boleh uh, Tapi kalau tak, tak, tak ada orang akan pergi lah uh, Nak jaga uh, Tapi kalau ada-ada orang tak apa tak pergi Contohnya begini Tetapi kata ulama' lah, sekiranya menyebabkan membazir Kalau sebab kita nak pergi Laut orang umur tak habis banyak Kita pergi sebab nanti membaliklah lah, haram contoh contoh mudah Dostad tak apa nak pergi tapi saya ajaknya pergilah sebab untuk ah, pandangan mentis sosial kan ah, ada juga Dostad dia kira-kira dia, dia lahjimahir bersu sebab ah, tu ada satu tempat abis, ni sebelum dibuat tahlih tu dia dibuat tazikirah dulu buat tazikirah oh tuan buat tazikirah maknanya cik yang sedih dia buat tadi buat tak sekira. Dan doa ni ada orang doa panjang, ada salah satu pendek tu. Tahlil lepas maghrib bismillah boleh makan. Orang tanya tu imam mana? Pak imam dah dalam gigi. Makanya dah dalam. Ha, doa ni tuan doa. doa ni kalau dah. Doa ni kalau tempat ramah pendek. Nak doa panjang doa sendiri. Ha. doa pendek. Nabi, baru kalau kita-kita faham tak rakaat-rakaat doa yang ada dalam Quran tu pendek-pendek. Pendek, padat, tepat Contohnya Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil'a fi roti hasanah Wa kina azabanna Kita ini dia rasa lekeh Baca doa daripada Quran Danya, Doa yang paling utama sekali doa daripada Quran ha, Doa dari Al-Maksurat Baca ha, Kita kena baca doa-doa yang ha, Doa Nabi ha, Sebab tu saya berhenti ada doa datang jumpa ingat doa doa doa apa? Oh, saya, saya tak ingat doa doa ni Doa apa? Saya tak ingat Ha, ok bila saya kata tak ingat dia kata oh tak belajar di mana nah ha, saya kata, saya belajar di UK hmm. ni <laughs> ha, tak ingat nah dia ada tak ingat dah lepas tu saya pergi ada tunggu tunggu saya waktu tunggu dia baca doa ah, pendek je ha, bau ni saya sembahyang dekat guru besar sekolah dia sekolah dia dia baca surah yang pertama tu surah at yang kedua surah al-kausar dia nak tanya kalau Eh. Ah benda ah. Ah guru mungkin saya faham dia nak ajar pada student dia bahawa apabila dah lewat ada kuliah ni baca surah pendek sikit. Ah ha, saya fahamlah buat guru. Apa-apa yang dia buat tu jadi pengajaran. Seperti juga pada satu ketika Umar bin Jabbar dia baca surah Al-Baqarah dalam sembahyang Isyak. Nabi baca surah Al-Baqarah contohnya adalah orang yang mufaraqah. Hadis Allah sahabat itu mubarakah. Mubarakah itu diketahui oleh Ma'az bin Jabal. Ma'az bin Jabal macam mana? Sampai pada Rasulullah. Rasulullah tanya baca surah apa? Baca surah tul-baqarah yang panjang sangat. Baca surah tul-baqarah. Oh iya, tadi itu mubarakah itu bagus. Semua insya. Nuh, pergi silap pokok ke rumah. Kalau kita fikir, eh ada, kau siapa pokok ke rumah malam. Dah mungkin. Amin wa taqab ala